ligger klar. Hvorfor ikke? Det tror jeg ikke, fordi at jeg tror ikke, at der er nogen, der vil risikere at pege på en person, som måske kunne risikere at være genstand for undersøgelse i advokatundersøgelsen. Altså ud over Lisette Riskov. Ja. Brian Mikkelsen, er tiden, hvor erhvervslivet kunne have dygtige røvhuller som direktør endegyldigt forbi? Den er definitivt endegyldigt kategorisk forbi. <laughs> ja, vi skal både salonslade og aftale om de store principper i dag. Velkommen i Østergaards Salon. Inden vi sådan lige rigtig går i gang, ikke? så ikke sådan noget, vi skal, som lyder sådan her. Og det var ja. en real ting, kan jeg sige til lytterne. Det, det er, var sgu ja. rigtig så er, Men hun det er, det er tog jeg. den ikke med sablen. Nej, ja, ja. Ej, det gjorde jeg ikke. Men ja. jeg skænker jer lige et lille glas... Øhm, og nu, nu kunne man jo tro, at det var, fordi vi havde en eller anden lytterrekord, eller et eller andet andet godt. Æ, altså, vi har faktisk rigtig mange dejlige lytter, og der kommer flere og flere til. Så det er vi glade for. Men anledningen er så simpel, at jeg har følelsesdag. Stor flot til lykke med det. Ja, lykke! ja, tak, tak, tak, tak. Så, øh, så nu, øh, nu tager vi lige et lille glas undervejs, tænker jeg. Det skader jo aldrig sådan at ej, det er lige at have lidt øh, salonsnak under lidt øh, bobler. Ja, det er vigtigt at fejre. Det, det er det faktisk. Helt ja. generelt i livet, så skal ja, man faktisk man skal huske, huske at fejre. og fejre. Ja. Vi sender der lige en over Sådan der. Jamen, skål og velkommen. Skål, med skål med til lykke. Første ikke. Ja, tak. Skal vi tænke til fødselsdagssang for dig? Det ved jeg hey, ikke, det er. Det er et fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Hun ønsker jeg et glas champagne. Ja, det gør jeg, og det er fremragende. Tak, tak skal I have. Nå, jamen, nu har I jo allerede nærmest fået præsenteret jer selv på den skønne måde måde. Brian Mikkelsen, det er første gang, du er her i ja. Østergaards Salon. Det er på tide. Altså, hvis du ser vi har penne hver gang, så skal nok komme noget oh, opstå, når du kalder. udmærket, udmærket. Velkommen til. De fleste kender dig jo som øh, mangeårig konservativ øh, politiker og minister, og de senere år så har du jo været direktør i Dansk Erhverv. Hvordan er det at komme over på den der anden side af bordet? Fantastisk. Altså, jeg var vild med, med politik. Jeg var faktisk i politik i 25 år og 13 år som minister. Det mest spændende, man overhovedet kan forestille sig, det hvad er, hvad jeg politik. Men altså, også lave noget andet med hjertet og med, med hovedet og... Øhm ikke være i gang 80 5 timer om ugen. Ikke være øh, sådan hele tiden ren efter, hvad pressen skriver og spørger om osv. ikke jeg har set sin mm. egen dagsorden, og det var bare har man, når du er administrerende direktør. Har du så, fået bedre tid til at tænke? Meget mere. Jeg, jeg havde faktisk lige fokus med en, som lige også var inde i de salonger, Ulle Knudsen her, øh, mm. for en time siden, øh, hvor vi også snakker, når man ikke er i politik mere, han var jo også delvist i politik tidligere departementchef i og arbejder nu i OECD, tidligere gæst hos Mette Østergaard, her i salongen. Æ, det er dit forsøg. Men, men når man har en weekend nu, så er man fri. Ja. Og det vil sige, så har du den der refleksionstid. du har tid til at tænke på. Lige nu arbejder jeg for eksempel med en 10-årsplan for min organisation. Det vil du ikke have i politik. Du lader som om, du har tid. Men du renner fra det ene til det andet konstant. Ja. ja. Interessant. Æ, Tine, du er jo blevet øh, salongens go to gæst okay. hver gang yeah. vi skal blive klogere på, hvad i alverden der foregår i fagbevægelsen. Det er rigtigt. Øhm, og det øh, tænker jeg, at vi skal i dag. Mm. Øhm, fordi der er jo en øh, del i fagbevægelsen. Det må man sige. Med Lisette Rigsgaards fald. Øh, for nu lige at få varedeklareret dig. Ja, det synes jeg er vigtigt. Du stillede i 2007 op til posten som øh, formand for LO. Men øh, du tabte jo til Harald Børsting og Lisette som stillede op som sådan et makkerpar af formand og næstformand. Jeg kunne til mig frem til, der var 800 delegeret. Du tabte med 17 stemmer. Ja, det vil sige, at reelt var stemmeforskellen 9. Ikke? Hvis ja. der var 9 stemmer, der havde flyttet sig, så, så ja, var jeg det var blevet... Ja. Hvorfor vandt de over dig? Øh, det er der givetvis flere, flere for, forklaringer på. Øh, man kan sige, at Harald var jo smart på den måde, at han stillede op i et makkerpar med en kvinde. Øh, den omtalte Lisette Riskår. Øh, så havde han kønsbalancen på plads. Øh, så man kan sige, at det gjorde jo, at jeg ikke blev valgt som den første kvinde som formand for LO. Derudover så tror jeg, at øh, jeg gjorde folk utrygge. Jeg mente alt for meget om, at fagbevægelsen skulle forny sig, og man skulle lade være med at tale på den samme gamle måde, og man skulle omfavne globaliseringen, og Pua. alt muligt ja. mærkeligt. <laughs> øh, Som det... vidste, så meget naturligt. Men når vi nu skal tale om fagbevægelsen, er du bitter? Nej, det er jeg faktisk ikke, jeg har fået. Det, nu er det også være en god år ja. jeg har jo fået et rigtig godt liv, og har haft gode stillinger efterfølgende, og har for eksempel, da jeg var direktør i kreativitet og kommunikation, fik jeg jo lov til at afprøve alt det, som jeg ikke fik lov til. Mm. I LO, der, der vækstede jeg en organisation med 100 procent, så, så nej, jeg er ikke bitter, men jeg kan da stadig godt få det der sådan, i maven og tænkt, ej, for fanden altså. Ja. Hvorfor rykkede de sig ikke? Hvorfor rykkede måde? de sig ikke, og hvorfor gjorde de ikke? Og jeg tror, man lyver for sig selv, når man... for det var jo et livsprojekt for mig. Ikke? Altså, ja. så, så selvfølgelig bliver jeg ærgerlig og irriteret. Men du ved i hvert fald en hel masse om, hvad der foregår inde i fagbevægelsen. Det fornemmer man, at du har holdt dig opdateret med. Øh, da Berlingske Ekstrabladet for to år siden afslørede den her grænseoverskridende adfærd fra Lisa Rigsgaard, så sagde du ret hurtigt til Berlingske, at der har hersket en tavshedskultur i fagbevægelsen. Du lød ikke særlig overrasket. Har du også kendt til det her i mange år? Ja, ja. Det har jeg. Det er noget, der har været snakket om i rigtig mange år. Helt tilbage fra, da Lisette Rigsgaard var næstformand. Og så vil den opmærksomme lytter og sige, Øh, hvad? Ja. Hvorfor er der så ikke nogen, der har gjort noget? Mm. Øh, og til det må man bare sige, at det jo lykkedes Lisette Rigsgaard at skabe sådan et billede af sig selv, som dels en, der var offer for nogle meget brutale mænd, inden hun blev formand. Ja, hvis vi lige tager den historie, så, ja. så er historien jo, at da hun var næstformand, blev hun faktisk frosset ud af nogle af de her stærke mænd i, i toppen i øvrigt. Øhm, og da hun så kommer til som formand, så starter hun med at fyre hele banden. Ja, så fyrer hun det meste af ledelsesekretariatet, mm. ikke? Øhm, og jeg er ikke i tvivl om, at Lisset Rigsgaard har haft en hård tid. Øh, det har mig. jeg plejer at sige. Hvis du er politisk opdraget i fagbevægelsen, så kan du klare hvad som helst. Christiansborg er barnemad siden af. <laughs> øhm, men øhm, altså, det, der jo sker, det er, at Lisette Rigsgaard lykkedes at skabe et billede af sig selv som sådan en hyggelig krammebamse. Der går, rundt og, lige ja, der går rundt og er rar sød ved folk. Og så samtidig får hun også i talesat, at hun griber magten. Mm. Øh, og det har der... faktisk også var et offer i den Ja, ej, hun magt. var jo et offer for nogle meget brutale mænd. Mm. Øh, det, hvis man ved lidt om, hvad der er foregået inden bag ved murene i fagbevægelsen, så må man bare sige, at Lisette riskår har bedrevet en, en der meget brutal ledelsestil. Og det betyder jo blandt andet, at de unge mænd, der har været udsat for hendes, hendes ad, grænseoverskridende adfærd, det ville være meget omkostningsfyldt for dem at sige fra. Fordi Lisette Rigsgaard har bedrevet en ledelsesstil der betød, at enten var du 100% med hende, eller også var du imod hende. Hvordan mærkede man det, hvis man var imod Jamen, hende? så blev man fyret, man blev degraderet, man blev forflyttet, man fik ingen sjove opgaver. Man, altså, alt det, vi kender fra den dårlige magtpalette, det bedrev Lisette Rigsgaard. Og det affødte jo også det, jeg kalder en tavshedskultur. Øh, selvom der har siddet øh, politiske kollegaer til Lisette Risgård i LO, senere FH, og sagt, du, det går ikke det der, du skal måske lade være med at opføre dig på den måde, du skal måske drikke noget mindre, du skal opføre dig ordentligt, så sker der ikke noget, for der er ingen, der tager action, fordi at hun sidder fuldstændig helt og aldeles på magten. Hmm. Når hun sidder sådan der på magten, er det så netop også årsagen til, at det i hvert fald med dine ord har kunnet lade sig gøre i så mange år for hende at have den opførsel uden at blive fjernet? Dels det, og så også fordi, at der jo i fagbevægelsen er en kultur en meget direkte tone. Da jeg selv var aktiv, så plejer jeg at sige, at sådan kulturelt så var fagbevægelsen sådan måske en 10-20 år bagefter, hvad der skete ude i det, det resterende samfund. Men man har en kultur i fagbevægelsen, som er ekstremt direkte og, og jo også præget af, at man repræsenterer nogle lønmodtagere, som går på arbejde og har et hårdt job osv. Så vissevasse, så, ah, tag der nu så sammen. Så du tror, ikke? der er mange, der har kendt til det her? Ja, det har jeg fuldstændig overbevist om. Det virkede også, som om andre nok har kendskab til det. Fungerende næstformand Morten Skov Christiansen det frem foran pressen den fredag morgen efter forretningsudvalgsmødet. Der må jeg indrømme, der gik der sådan lidt nervøs latter gennem vores newsroom her på Berningske, da vi stod og hørte ham udtale sig på news, fordi... Han blev spurgt, om han havde haft kendskab til Lisette Rigsgaards handlinger. Det var helt absurd at høre, hvordan han talte udenom. Lad os lige prøve at øh, høre, øh, hvordan det lød. Det her første gang, du nogensinde er blevet bekendt med sagerne? Det er korrekt, efter at... Øh, øh... Ja, flere viserne har beskrevet sagerne her til, til morgen, så er det, så er det noget nyt for os, og det er også første gang, at vi får det frem i forretningsvalget på den her måde. Men du har aldrig nogensinde hørt om de her sager? Før, eller nogle af episoderne, der er blevet beskrevet i medierne. Jeg har aldrig blevet kontaktet øh, af nogen. jeg har ikke nogen kendskab til de konkrete særer. Men har du hørt omkring det rygte, der går, at Lisette går og tager på folk. Og at de her episoder. Er det nogensinde noget, du har hørt noget om, at der har fundet de her episode sted. Jeg er sat i byen her, for at fortælle, hvad det er. Foretningsvalget har drøftet, Og til det konkrete spørgsmål, kan jeg sige. Jeg er ikke blevet kontaktet omkring nogle konkrete episoder. Brian, er det stærk politisk kommunikation her, i hvert fald skolet til at tale udenom? <laughs> altså, øh, det er dumbe karakter, det der, ikke? Altså, fordi det er jo så igen. Gribende. Jeg hørte det også selv på news, faktisk. og var også ved at dø af krig, som jeg forstod. Du også var ved at døde af over. For det er jo gennemskueligt. Fuldstændig. Altså også for helt almindelige mennesker på den måde. Ikke? Ja. Man kan godt tale udenom og tale sort, uden at det helt altid bliver gennemskueligt. Man ved godt, man taler udenom og taler sort. Det er jo ligesom en opgave nogle gange. Ikke? Men her var det så gennemskueligt. Ikke? Ja. Der tegner sig jo et billede, også som Tine fortæller her, at Lisette Rigsgaard har jo haft rigtig, rigtig meget magt. Og derfor har det været meget svært. Og, og gå op imod hende, og sige fra over de her ting. Øhm, hvornår har du selv, Brian, oplevet det i politik, at nogen havde så meget magt, som man kunne ikke, man kunne ikke sige noget, man var bare nødt til at rette ind? Det vil jo ikke at være krænkelser eller andet, men det der med at være i et rum, hvor magten er så tydelig, at der ikke er andet at gøre, end at klappe hælene sammen, hvis man selv vil blive til noget politik? Jeg synes ikke, jeg har oplevet det så eksplicit, som det, øh, som, som Tine fortæller nu her, øhm, at man nærmest frygter, man bliver degraderet eller bliver forflyttet eller noget af den stin. Men det er da klart, at jeg har arbejdet med meget, meget stærke ledere. For eksempel Anders F. Rasmussen, øh, som var en, øh, en statsminister, som det var svært at diskutere med, som det var svært at flytte rundt på. Ikke? Og, og øh, det er jo vigtigt, hvis man er leder af et kollegium. Og det er jo, I sig selv i moderne leder, så lytter man til folk og får god input og blad, blad, blad. Det er jo ligesom det, vi skal sige også som leder Men det er jo klart, at politik udvikler man jo ting. Og der kan man jo ikke sidde med den viden selv hele tiden. Og ja, der var det jo svært at, ligesom, at få bevæget øh, og navigeret andre så og også over de, de ting, som vi synes var vigtige. Mm. Øhm, det, han blev faktisk lidt op til sidst, øh, men, men, men han var en svær størrelse. Han var ikke diktatorisk på den måde, men han vidste, at ligesom, når man gik til et møde, så vidste han, hvor han ville ende Og det er jo ikke rart at have sådan nogle møder, når man skal diskutere nogle ting og på at enige om nogle ting. Mm. Jeg synes så, han var jo at han var jo enormt forberedt og landede som regel af også steder, jeg synes, han skulle lande Men han var svær ligesom, at manøvrere med og det synes jeg så blev bedre, fordi der havde han fået mange gode om, og man også kunne lytte til nogle andre mennesker også, ikke? Men det er jo en ubehagelig situation. Altså alle kender jo et, i det en eller anden grad det der med, man vil jo, man vil gerne måske opnå selv en politisk magt, så det er jo meget svært at sige, at det er loddret ret i, at du er helt. Og der må jeg sige at også politik er lidt anderledes end fagforetage, måske ved at jeg var jo for en anden parti end for andre, så jeg kunne bare sige mod. så altså, han kunne ikke gøre mig noget. Vel, altså, selvom det var statsminister, spillet er jo en regering, det er jo ligesom partiet selv, der bestemmer. Hvad man, hvem der sidder som minister er, Jeg kunne være dødelig uvenner med andre Så det ville jo ikke betyde noget for mig personligt okay. Så jeg har, ikke, jeg har ikke selv oplevet det på mange kroppe. Jeg har faktisk heller ikke blevet øh, Chikaneret fysisk af nogen <laughs> øhm, Og selvom jeg har været meget sammen Med Lisette også faktisk øh, Så øh, jeg har jeg aldrig oplevet noget på den måde Men jeg godt sætte mig ind i det hvordan det er. Men det er også ja. fordi jeg så meget ung blev leder Altså jeg var 28 20 år før da jeg blev leder Første gang det er svært. Ikke? Mm. Kan jeg godt forstå, hvis jeg havde ikke været leder der, så ville man selvfølgelig tænke på sin fremtid, hvor man var vej hen. Ikke? Mm. Men det er jo det, der er så enormt spændende omkring hele MeToo-bevægelsen, mm. og den forandring, vi jo alle sammen er i gang med, at det smadrer alle kendte magtstruktur, det kommer fra. Og den her sag understreger jo også, at det handler ikke om, om, om køn, det handler om magt. Det handler om magtmisbrug. Mm. Øhm, Brian, jeg kunne godt tænke mig at lige prøve at gå en tur over i erhvervslivet. Nu har vi talt om fagbevægelsen, når vi har talt om politik. Men hvor meget fylder det her, om hvordan man opfører sig over for hinanden? Hvor meget vil du sige, det fylder i erhvervslivet nu? Rigtig meget. Altså, når jeg snakker med, med CEO-kolleger for alle mulige virksomheder, så fylder det utrolig meget øh, af to årsager. Den ene, det er den personlige integritetsårsag, det er, at man er bange for at stemme ved siden af. Altså, det kan jo have... Kæmpe, kæmpe, kæmpe. Det, må man kæmpe sige, det er jo karriere, der bliver reddet, ned på Altså for på et døgn. enkelt lille, mister ikke. Mm. Og, og det er jo færre nok, fordi man skal ikke krænke nogen, og man skal opføre sig ordentligt. Så det er den ene del af en personlig del, som mange jo snakker om. Altså øh, hvis man har været til en julefrokost, eller man har været til et vinklubsarrangement, eller noget af den stil. Ikke? Og den anden del, det er jo, som altså, man leder, er man jo interesseret i det bedst mulige klima, og rigtig mange af de medarbejdere, vi ansætter nu, er jo enormt pølbestrevet og har virkelig også selvtillid. Og, øh, ved også godt, hvad de mener, og de ved godt, hvor deres grænser er henne. Og derfor skal man også respektere det. Og de grænser har jo flyttet sig, også i min generation, mm. rigtig meget endda. Ikke? Altså, ja. øhm... Jamen, jeg kunne godt tænke mig at tage sådan lidt en afstikker. Mm. Øh, men det handler jo om, at, at vi kræver af vores ledere, at de er de rollemodeller, deres... Øh... Deres evne til at følge et moralsk kompas, også i deres privatliv, hvordan de er, kan vurdere sager, er jo faktisk blevet en meget, meget central kompetence. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på det øh, i forbindelse med sagen om Finanstilsynet og Jesper Berg. Jesper Berg har jo været direktør for Finanstilsynet i mange år, og her i øh, april, tror jeg det var, der trak han sig lige pludselig, og man tænkte sådan, hvorfor egentlig det? Indtil det lidt senere kom frem at han har haft en sag ved retten. Han byretten, nu skal det i landsretten. Mm. Hvor han i hvert fald er anklaget for vold mod en parkeringsvagt. At spyttet ham i ansigtet, og skulle også have forsøgt at bakke ind i ham. Øhm, vi ved ikke, han, han erklærer sig uskyldig, vi ved ikke, hvordan den sag ender. Men det, jeg kom til at tænke på, det var, tror du, for ti år siden, hvis han har haft sådan en sag i sit privatliv, tror du så også, det havde nødvendigvis havde kostet ham en direktørpost? Det havde det ikke. Altså, jeg var minister for ham for fem år siden. Og... Øh... Der var ikke sådan en så sag, jeg kendte ikke den sag. Men, men øh, øh, jeg havde ikke fyret ham. Det er jo ministeren, der fyrer Finansstyrelsesynet. Men du har fyret ham, Nej. hvis du vidste dengang, at han har haft Nej. sådan en parkerings eller Nej. en voldssag, Nej, fordi at for mig er det jo ligesom, her er der privatliv, og her er der ligesom dit, mm. dit, øh, dit liv som direktør for finansstyrelsen Det er jo klart, at det har været anderledes, på, når vi taler om MeToo-sager og krænkelsesager og sådan noget. Ikke? Det er klart, men hvis her, jeg bryder loven og krænker nogen. Her har han, han er er meget, en sag, øh... hvor du er i tvivl om... Øh, <laughs> hvad han egentlig har gjort. Altså, siden den er for retten, må vi gå ud fra, at han, han ikke er enig i den anklage, der er i ham. Han nægter sig skyld, ja. Så vil jeg da bestemt ikke have fyret ham. Men Brian, hvis han bliver dømt, vil du så have fyret ham? Øh... Så det var et nej det i var... politisk kommunikation? Nej, nej, nej, nej, slet ikke, fordi jeg er faktisk i tvivl, fordi du er politiker, så er du også... Du, du en anden form for leder som minister, end hvis du er ude et andet sted, ikke? Mm. Fordi det er jo klart, som, hvis jeg var erhvervsminister for Jesper Bav, og det har jeg været... Øh, så det er jeg lidt inhabil i den sag. Så, så vil der jo også være en politisk reaktion. Så sikkert som Amme i kirken vil der ja, jo. Jo være nogle positionspolitikere, som vil stille spørgsmål til erhvervsministeren om, hvorfor fanden kan du have ham siddende, når han ja, nu har spyttet ja, på ja, en eller parkeringspark, hvis han har gjort det. Jeg kender ikke seks, vel? Men, men personligt vil jeg ikke have fyret ham. Men det er jo klart, som minister, så sidder du i en situation, hvor du er nødt til at lytte til, hvordan fuglene synger. Og hvorfor skal man selv risikere en storm, fordi der er en anden, der har gjort noget? Men det er i hvert fald blevet sådan, at en gang godtog vi nok lidt, at der må godt være, at der en eller anden var et psykopat, men hvis, man, hvis han var dygtig at kunne drive en forretning, så gik det nok. Altså det, vi engang kaldte det ja. dygtige røvhuller. Ja, som du egentlig er med, og det er fuldstændig uacceptabelt nu. Mm -hmm. øh, også fordi det vigtigste for en virksomhed i dag, det er jo de dygtige medarbejdere. Ikke? Altså det er, at der er nogen, der har lyst til at arbejde i ja, din virksomhed. Kunne ja, og fastholde? Og der, og... hvis der er sådan en stemning med et røvhul, som skulle være dygtig, jeg synes nu ikke altid, det hænger sammen, sammen Det er sådan en saying, ikke fordi du er heller ikke dygtig, hvis du er røvhul. Altså, så kan du ikke lave din strategi og få dine medarbejdere med. Men, men i dag er det jo sådan, at du har nogle medarbejdere, unge medarbejdere, som godt ved, hvad de er, og de ved godt, hvor de vil hen. Ikke? Og, og derfor er jeg faktisk ikke, når vi nu taler om det her, jeg er ikke selv så bekymret. Fordi du har en ung generation, som når du er nede i, i slutningen af 20'erne, omkring 30 år, som har enormt meget integritet, har enormt meget purpose engagement i sig, og som ikke gider at finde sig noget, selv for en ældre handbos. Jeg han... er så enig, Brian, mm -hmm. og der er, bare, der er bare grund til at være håbefulde, mm -hmm. fordi den generation, som står nu, mm -hmm. altså de gider ikke høre på vores pis for at sige det lige ud altså, og de er nemlig drevet af at gøre noget, og gøre en forandring gøre en forskel videre. Der er mange der slammer de der unge mennesker og siger, at skulle de ikke gro noget over på brystet og alt muligt andet de har meget mere hår på brystet, end vi nogensinde har haft. De er i hvert fald meget mere bevidste om deres ja. grænser. Ja, og, de, og de tør sige fra... Også hvad de er Ja, og også de værd. Men de tør sig sige fra, det turde vi da ikke. Nej, jeg Der sidder en arbejdsgiver derovre, som ja. synes, de skal, have, de skal have meget løn. Nej, jeg er nødt til at få mig en lille sjov historie her, som jeg lige har været udsat for, fordi jeg prøver, at har været i værd. Jeg er lige siddet med en ung, øh, kan jeg godt sige kvindelig medarbejder, som er super inde ved os talent tage at jeg skulle forhandle løn med hende, fordi at, øh, det skulle jeg. Og så, måtte hun, så tegner hun et billede af, at hun var jo ligesom en lipæverbolig. Altså, det var ikke et almindeligt hus, så vel. Og så sidder jeg over for en, der er, er i 20'erne, og så skal forklare hun mig, at hun er en lipæverbolig. Og jeg synes, det var fedt. Jeg sad grimeligt indvendigt, men jeg tænkte, jeg fik lidt respekt for hende. Hun havde sgu også så, ikke? Fordi hun sad over for bossen og siger, jeg er en lipæverbolig. Jeg skal altså have noget mere løn. Så ved man godt, hvad der er og oh, jeg synes, det er så skønt. <laughs>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 det var lidt et, et sidespor. Nu skal vi faktisk lige, vi skal lige tilbage på hovedsporet omkring fagbevægelsen, fordi det er også der, vi finder din kæphest, Tine. Din kæphest er, at det er vigtigt, at de privatansatte skal være bedre organiseret. Den danske model vil blive udfordret af, at de offentlige ansatte er markant bedre organiseret. Det synes jeg jo er meget interessant nu, hvor der skal vælges en ny formand for fagbevægelsen. Fordi hvad, er det? Hvad skal det være for en fagbevægelse? Hvem skal den tegne? Hvem skal den være derfor? Og hvordan bliver den fortsat ved med at have en funktion i vores samfund? Hvorfor er det her med de private? Hvorfor er det centralt i forhold til fagbevægelsen? Altså i min optik er det fuldstændig afgørende. En af grundene til, til dansk fagbevægelses succes, men også til, til Danmarks succes, er, at vi har igennem tiden haft en fagbevægelse, der har været med til at forme og også accepteret præmissen om, at det er de vilkår, vi ligger på det private arbejdsmarked, som er fundament for også lønudviklingen i den offentlige sektor, og som er fundament for hele den økonomiske udvikling i Danmark. Altså, da man lavede arbejdsmarkedspensionerne i 89, hvor vi jo havde bravende høj inflation og så videre, der indtog dansk fagbevægelse jo en position, hvor de sagde, at vi vil hellere have jobfest end lønfest. Og vi har i Danmark i mange, mange år haft en fagbevægelse, som i princippet har krævet mindre i løn, end de kunne få. Øh, af hensyn til hele samfundskonstruktionen i Danmark. Det bliver Danmark. medlemmerne der er ikke glade for at høre dig sige det. men det tror jeg faktisk, medlemmerne er alligevel. Fordi det er så pokkers meget mere betydningsfuldt at have et arbejde, end det er at måske få to kroner mere i timen. Og det er jo det, vi taler om. Det er at holde balance i øh, samfundsøkonomien på sådan en måde, at der sådan set kan være jobfest frem for lønfest. Når det så er sagt, så er det jo også det, er det private arbejdsmarked, som sætter niveauet for, hvor meget lønudvikling vi kan tåle i den offentlige sektor, hvis vi skal holde de her balancer. Og det er derfor, jeg mener, det er meget, meget vigtigt, at det er en repræsentant for den private sektor, som har forhandlingserfaringen for den private sektor, som bliver formand for FH. Det er dermed ikke sagt, at man ikke skal indgå i de problematikker, der er omkring den offentlige sektor osv., men man er nødt til at have den der grundforståelse, have det der grundDNA, der handler om, at det er den private sektor, som danner grundlaget for Samfundsudviklingen er du, og lønudviklingen i er du nervøs for, at hvis det er en, øh, en repræsentant for de offentlige ansatte, så går der løn i den til skolelærerne og sygeplejerskerne, og lige pludselig stikker det af i forhold til lønudviklingen i det private? Ej, det ved jeg ikke. Altså, det, tror jeg, det tror jeg ikke nødvendigvis. Men, men det er jo klart, at hvis du er fagforeningsleder for et af de store offentlige forbund, så har du selv som person brugt overvis på at argumentere for, at dine medlemmers arbejde er lige så vigtigt som det, der foregår i den private sektor, og derfor skal de lønnes bedre, osv. Altså det, man kan sige, det der jo er den store udfordring øh, lige nu, det er jo rekrutteringsudfordringerne, både i den private, men også i den offentlige sektor. Og der, derfor er der en ret åben bane på den der løndiskussion øh, på den offentlige sektor. Og det er, jeg afviser ikke, at der er nogen, der får dårlige løn. Det er ikke det, jeg sidder og siger. Men at give slip på den sammenkobling, der er mellem fundamentet, der bliver lagt på det private arbejdsmarked, og så hvad lønudviklingen kan være i den offentlige sektor, det er det farligste, der kan ske for Danmark. Så hvis vi nu forestiller os, at det, der så kommer til at ske i at finde arbejdet, med at for Lisette at det ikke bliver en, der kommer fra de private ansatte, men det kommer det være en, der kommer fra de offentlige ansatte. Kan det ikke også underminere fagbevægelsens legitimitet, hvis man sådan tænker, at nu bliver det bare en rød fagbevægelse for alle de offentlige ansatte, og så kan de private gå over de gule? Eller hvad er, hvad er scenariet sådan for fagbevægelsens fremtid? Alt efter, om de vælger en formand for de private eller de offentlige ansatte. Altså, jeg, jeg tror faktisk, at FH som konstruktion, som hovedorganisation, vil blive alvorligt udfordret, hvis, øh, hvis der er flertal for en repræsentant for et af de offentlige forbund. Brian Mikkelsen, du sidder jo, det er jo ikke fordi det er dig, der sidder med og forhandler overenskomster, det er Dansk Arbejdsgiverforening, men... Det gør vi jo også. vi forhandler 300 overenskomster. 300 overenskomster. Okay, undskyld. Okay, Sådan. <laughs> Hvordan, når du skal se på det og arbejdsgiverøjne, hvad der foregår over i fagbevægelsen. Jamen, jeg har fuldstændig samme bekymring som Tine. Altså, vi kan jo se, at efter jeg er kommet ud af politik, så håber jeg jo på rigtig stærke fagforbund. Fordi det er jo vores med- og modspiller. Men nu her har vi jo kæmpe interesse i, at de private fagforbund bliver stærke. Har mange medlemmer? er dem vi forhandler med det daglige, vi løser problemer med. Altså vi er jo interesseret at vi har en stærk fagforening. Det er langt lettere end hvis alle var ude i almulige som i Frankrig og andre steder og, de, og vores bekymring er at vi kan se at de private fagforbund, de mister medlemmer mens de offentlige, de har en 100% næsten øh, medlemskab, ikke? Og det vil sige, de private forbund, de mister relativt mange medlemmer hele tiden, mens de offentlige, de holder deres teleskop. Så de de offentlige kommer til at overtage af FO. I dag er det sådan at hvis det ikke var sådan så at finansforbundet havde meldt sig ind i FO altså dem, som er ansat i banker, og den finansielle sektor, så har der været et flertal af offentlige ansatte i få. Mm. Det giver det kæmpe problem, at, at, at, at hvis vi stadigvæk skal have et konkurrensdygtigt erhvervsliv i Danmark, så skal du have, som Tine siger, og det har vi faktisk haft, en ansvarlig fagbevægelse. Fordi det giver flere jobs. Altså vi kan da godt sætte lønningerne op på 20%, men så må du bare fyre 200.000 mennesker. Altså du har jo den løn, eller de penge, du nogle gange har til at investere for, ikke? Og hvis det er de offentlige ansatte, der kommer ind, som ikke er udsat. Og nu er det et krog, øh, øh, ligesom tænker, hvem det er nogle andre, der betaler. Ikke? Altså, fordi hvem betaler, alle elsker sygeplejerske, hvem betaler sygeplejerskens løn. Det er jo trods alt de mennesker, som arbejder ude i de private øh, virksomheder. Ikke? Øh, så hvis de offentlige øh, får magt i FO, så er jeg enormt bekymret. Øh, også for harmonien, og jeg tror faktisk også, at de private forbund vil miste nogle medlemmer og noget legitimitet, fordi så er det de offentlige, der tegner dem. Ikke? Hvem er et godt bud på at blive en ny formand? Jamen, øh, nu, jeg er den, der ved mindst, om så jeg vil godt starte, ikke? Det er jo, altså for privat side, så er det Blik Rørs, øh, øh, formand, ikke? Og så det for lovlig side, formand, ikke? Mm -hmm. Hvad og tror du, der kommer til at ske? Hvem vil du sætte dine penge på, Tine? Altså, jeg vil nok sætte mine penge på øh, Henrik W. for Blik, Blik og Rør. har også en, øh, en tradition for at stille med, mm -hmm. <laughs> med LO-formand. Henrik var jo også øh, Blik og Rør, tidligere Blik og Rør formand. Altså, jeg tror... Altså, dybest set tror jeg, at Henrik kan blive kompromisset, også fordi han ikke kommer fra et af de meget store private forbund. Og det, det vil jeg godt kunne se en række af de offentlige ansatte forbundene adapte ind i. Det ville være noget andet, hvis det var Claus Jensen, ikke? Jeg tror faktisk, at Henrik W. kunne siges at være en kompromiskandidat. Tak for det. Nu skal det jo ikke handle om fagbevægelsens indre liv. Det hele. Brian, vi skal til din kapast, øh, som man vil godt kan kalde sådan lidt en gammel traver i borgerlige kredse. Ja. Din kapast er, at vi skal have bedre offentlig-privat samarbejde. Der skal være andre end de offentlige, der kan varetage velfærden. Altså, du vil have private leverandører til at kunne yde velfærdsydelser. Yes. Det har de borgerlige godt nok sagt i mange år. Ja. Hvorfor sker det ikke? Øh, det har der været ideologisk modstand mod fra dele af fagbevægelsen og den yderste venstre fløj. Jeg tror bare, der er et vindue... Det er alt sammen fagbevægelsen, Nej, det vil jeg ikke sige, for og det er jo derfor, at faktisk, vi har lige haft et velfærdsråd i Dansk, dansk Erhverv, hvor vi har haft deltagelse fra fagbevægelsen, som var enormt konstruktiv og progressiv, og som gerne var med på nogle af de her løsninger. Fordi de er jo lige så mange, hvis du taler nogle af de medlemmer inden for velfærdsområdet, så er de faktisk flere medlemmer, også i private firmaer, end i, i offentlige institutioner for en del udkommende. Nej, der hvor vores til, at jeg tager det frem som Kæppe, du spurgte mig om det med det, er, jo, at jeg synes, der er et vindue åbent nu. Først og fremmest er der den naturlige udfordring, det demografien. Altså vores største udfordring lige nu i erhvervslivet, det er faktisk mange på arbejdskraft. Og det siger jeg, mens vi har en Putin, som agerer som Hitler over i Ukraine, vi energikrise, høj inflation, høje renter osv., så mangler vi stadigvæk kollegaer. Vi kommer til at mangle 5.000 kollegaer frem til 2030. Det er ikke abstrakt tal, men det er virkeligheden. Men det er jo rigtigt, der er vi, problemer lige nu her, ja. men det der er jo et kæmpestort strukturelt yes. problem. Og det er et strukturelt problem, som man jo også oplever i den offentlige sektor. Altså, vi kommer til at mangle 30.000 sociorer. 30.000 sociorer i takt med, at der bliver 60.000 flere år ældre, bare i over 80 år, bare i løbet af de kommende fem år. Altså, det er jo sådan nogle tal, vi taler om nu her. Ikke? Så hvis man virkelig vil løse nogle af de demografiske udfordringer, der er, Samtidig vil vi også har en generation, øh, som stiller langt flere velfærdskrav, end mine forældre gjorde. Altså, jeg har en mor, der fylder 75 år næste fredag. Hun er meget nøjsom, ikke? Hun har arbejdet hele sit liv og forventer ikke noget som helst for nogen. Du vil kræve men, mere, men, når men du bliver fem år. Du skal bære sin guldstol, skal ja, ja, ja, ja. Og, og det vil jeg og mange andre sikkert også gøre, ikke? Øhm. Og det kan kun løses, hvis man får et samarbejde i gang. Vi betragter ikke den offentlige sektor som modstander, så på den måde er det ikke sådan noget, som dengang jeg var. Men hvad er det, du gerne vil have helt konkret? Ja, men det er et konkret samarbejde. Lad os nu for eksempel tage, at vi skal bygge en masse nye plejehjem. Mm. Ja, hvorfor, hvorfor skal det være sådan, at så kommunerne selv skal bygge nogle plejehjem? Når vi har nogle private leverandører, som er spidsen sig til det, som bruger innovation, som har lavere sygefravær, større tilfredshed blandt medarbejderne, når vi måler på det, så de kunder, der er, så at sige, altså de ældre, de er faktisk mere tilfredse i de private. Mm. Fordi du ligesom har en interesse i, at de, de er glade for at være der. Ikke? Og det er jo ikke sådan en privatisering, som man, som man taler om helt tilbage fra mikrosider med Thatcher osv. Fordi her er, det jo, nu, her er det jo ofte finansieret. Du får bare det samme taxameter, et som i det offentlige. Spørgsmålet er, om statsminister Mette Frederiksen også er ved at ændre lidt. Lad os lige prøve at høre, hvad hun sagde i sin nytårstal. I det kommende år bliver vi flere ældre og flere børn. Lykkeligvis. Men andelen af os, der går på arbejde og tjener penge, den vil falde. Det kommer til at lægge pres på vores velfærdssamfund. Ja. Og så har hun jo lavet en række forsøg med nogle frikommuner rundt omkring i landet, som gerne må sættes fri til at afskaffe nogle regler på nogle forskellige velfærdsområder, men de må jo ikke vælge andre leverandører. Nej, det er jo helt hul hovedet. Ja. Altså, øh, fordi hvad er det så, øh, man må, ikke? Man må godt eksperimentere, og det synes jeg er fint, at man eksperimenterer. Det budte de bare lov til på det, det er mere ikke? en ja, end. Det er nemlig en ikke? I stedet for at se på, hvordan vælger man leverandører, hvad er det for et service niveau, man gerne vil have, det kommer der også øget krav om for nye generationer, men også måde at lave ting på. Vi kan jo også se det ude på sygehusene Vi repræsenterer også alle private sygehusene Også også i Dansk Erhverv De arbejder, der er en årsag til, at de er mere effektive Der er en årsag til, at deres produktivitet Er markant højere end i den offentlige sektor Med de problemer, vi kan se, der den offentlige sektor Og hvad er de primære årsager til ja, det? Det er ledelse, det bruger teknologi mm. Og så er det drive i retning af, at vi skal gøre kunderne tilfredse For det er kunder Ja, det er ikke bare klient Nej. Hvad tænker du, Tine? Jamen, altså, jeg, jeg bliver så træt Altså, fordi... At... Er Brian, eller er Nej, det nej, nej, nej. Jeg synes, Brian kæmper en heroisk kamp på det her. Helt tilbage i af 90'erne, der skrev jeg faktisk et oplæg sammen med Morten Bødskov, og Paul Winkler og Jens Kramer, som hed Nye Borgere og Nye Muligheder, som i sin essens handlede om det, som Claus Jort senere kaldte frit valg, men som i sin essens handlede om at når man er voksne, modne mennesker, så kan man godt træffe beslutninger selv. Og vi foreslog dengang, at det, der var politikernes opgave, det var at træffe nogle beslutninger om, hvad er det for et velfærdsniveau, vi vil have. Hvis fru Jensen er på plejehjem, så skal hun have det her i ydelse på det plejehjem. Hvem der så udfører opgaven, hvem der bygger plejehjemmet, hvem der ansætter folkene osv., det er jo fuldstændig hamrende ligegyldigt. Og derfor. Men det kunne man da godt tro, nogle Socialdemokrater ville have en ideologisk modstand mod. Ja, det havde de så også. Skal I så at sige? Det var, vi blev beskyldt for kongresskabring og alt muligt på Socialdemokratisk okay. kongres. Øh, men, men man er jo nødt til at gå ind i det her. Nu har vi i Danmark i de sidste 20 år besluttet os for, at vi overhovedet ingen indvandring vil have, og vi vil ikke have nogen har til for de fremmede lande. Altså, jeg er bare nødt til at sige, for eksempel Spanien og Grækenland, de har været ude og melde ud, at øh, de kan ikke opretholde øh, hele turistsæsonen, fordi de har ikke arbejdskraft nok. Og vores forestilling om, at Danmark er det skønneste land i verden, og vi bare kan tiltrække de dygtigste og de bedste fra lande, der ligner os, glem det glemt Vi er simpelthen nødt til at åbne de grænser. Vi er nødt til at kunne tiltrække nogle mennesker, som gerne vil være her og som har lov til at være her, for vi kan ikke løse det her problem Kan du Selv? se, at dine virksomheder også har brug for det? Ja, uh, jeg, jeg synes jo, øh, jeg synes, at man øh, hos mine gamle kollegaer på borgen blander alt for meget øh, udlændingpolitik sammen med arbejdsmarkedpolitik. Øh, min holdning er krystalklar på vegne, og det tror jeg, jeg taler på vegne af alle danske virksomheder åbne de grænser. Altså hvis man kommer til Danmark og vil arbejde og betale sin skat, så er det win-winning. Og vi har lavet en analyse af alle de nationaliteter, der arbejder i Danmark, og for en meget stor dels vedkommende, så er de faktisk større værdi for det danske samfund end de danske børn, vi føder. Altså, de polakker, vi har der, de folk, som vi har fra Østeuropa osv., de bidrager mere til det danske samfund end en dansk. Det må du lige barn. forklare. Fordi du er færdig som gennemsnit med din uddannelse, når du er 26,4 år. Du træder tilbage fra arbejdsmarkedet, når du er 62 år. Det vil sige, du får velfærdsydelser i mere end halvdelen af dit liv. En polak, der kommer til Danmark, han kommer, når han arbejder. Ofte har han sine børn derhjemme, så smutter han hjem, når han skal på hospitalet, når han bliver gammel. Det vil sige, han lægger kun pengene og sin arbejdskraft i Danmark. Ja tak, jeg sidder og klapper, men hen og en gang der er en polakker. Kom bare. Sådan. Ja. Den dame og den herre, øh, tusind tak for begavet og bramfri øh, samtale. Lad os lige øh, skåle på det ja. her til øh, sidst. Æ, Tine Aarvi, Hugenberger og Brian Mikkelsen. Tak. Og, Stor, og en gang til med første Ja, tak. tak. Ja, ja. I uh, næste uge får vi uh, besøg af frihedsbredets chefredaktør Mads Brygger og uh, direktør i uddannelsestænketanken D.A. Stina Brang Elias. Uh, og den udsendelse, den ligger vi ud allerede torsdag morgen, så har I hele Kristi Hemmelfart til at gå og lytte til den. Jeg hedder Med Østergaard. Producer var Josefine Maria Hansen. Tak for at lytte med i Østergaards Salon.